gjithë lavdat dhe falënderim i takon vetëm Zotit ton Allahut subhanahu wa ta'ala vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falje dhe ndihmë i kërkojm ndërsa salavatet selamet për shëndetin e Zotit të gjitha të, të grumbulluara mbi më të mirin e njerëzimit Muhammedin alayhi salatu wassalam bi shokut i besnik mbi familjen e tij të ndarshme Mbigrat e ti të pasë tërta të gjithë besimtarët Dhe se të ndjekë rrugën e ti me të mira Dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar gjëmatlitë të ndëruar të pranishëm Dhe të ndajmë disa minuta Para khutë bësë gjumas Që shfletojmë nga libri zotit Nga komentet e djetarve Në mënyrë që të ashtojmë furnizimin ton Për takimin me Allahun të barek e vëtë ala Ngelëm në javën e kaluar Me disa ajete të surës ab Surë e cila numrohet Surëja e të djetë Në rënditje në mushafit I cili është shënu dhe është vërtetue Në shkrymin e Othman ibnia fanit Shokit e trejtë e pengamberit Sallallahu aleyhi ve sellem në, në dhe gjitha komendit e djetarve Kjo surë e mban këtë emër Surëja abese Që i bije surëja e mrolave Surëja e mrolave Dhe përmendëm në javën e kaluar sebepin pse ka zbrit kjo sure dhe cili ka qenë rasti cili është marr nga ana e Allahu xhël xjelaluhu që të zbrat ajete dhe të menaxhon dhe të merremeton dizapresjellëve të të njerëzve abse wa tawalla umrul dhe ja kthei shpinën umrul profet ngjëmirion sallallahu alaihi wasallam dhe ja kthei shpinën ku ja kthei shpinën ibn um mektumit Moezimit pengamberit sallallahu aleyhi sallam I cili ishte qor Ishte i verëbër dhe përmendja allahu gjelë gjelalu E një e hul a'me Kur i ardhë qorri Ishte pengamberit jon sallallahu aleyhi sallam I angazhum me davetin dhe thirjen e të mdhejve Kryetarve Otbe të mnurabia Shejbe të mnurabia Njërzit mdoj e bu gjehli Do në të mjubo davet për nga meri Sallallahu wasallem, Dhe në ndërkoh Në ndërkoh Vjen kë njeri Qartë për nga meri Sallallahu I qëri njeri është nga familja e Nga familja e Khadijgës Pro ka qenë pimiqve Ka qenë nga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 Dhe e thej Dhe e ndaloj Dhe e prishi përceptimin e njërzve Kushoj i ma dhe kushoj i vogël Andoj kësure Nuk është një rast i caktum që Zotje ka mor për ta kaldzue Jo, pengamberi ju nësë e selim ka plët raste Pengamberi ale i salatu e selam Në këtë rast Ishte një gjest shumë i shpejt Pra pengamberi sellem, nuk qëndron të kurrim rollur Ajo ishte moment, për një moment, veç, disi, largohu veç pak. Kështu ishte ajo shprejja e gjestit të pengamberi, se selim, largohu veç pak sa ta kryme këta. Por se Zotë i unë gjellëvala këtë qasë dvogëll e morë për ta shpjegue dhe për ta rënue perceptimin e njërzve, pozita e tokës nuk të banë me pozitë të Zotë i. Otë betë ibnë rabia. Shaib ibn Rabia, Abu Jahl, Amr ibn Hisham, ekishtë emri. Abu Lahib. Kto ishin parë, kto ishin krye e kreç zhvillimeve që ka ndodhte me, me Arabët. Dhe këta i kishin parët, i kishin financat dhe i kishin frenat e e udhëheqjes. Dhe ishte të fol me këta pejgamberi aleyhis sallatu selam në mënyrë që ti të tërheqj drejt Dretë fej se Zoti Gjellegjellu dhe gjithashtu për nga mbërion sallat sallem Ishte në atë perceptim që ishte të njërzit Se si ta pranon i forti e pranon i dopti Por nëse pranon fejni pari e pranon A i cilin djek të pari Por se Zoti Jon të bare kjo vëtjara Me këtë surë, surja abese e prishi këtë regull Dhe s'ka marandë për njërzit Se mja u prishi rendin e tokës Në kuptimin që ata e kanë vendohë si rëndë, jo rëndë i Zotit. Por shembo, të njërëzit sot dhe gjithmonë ka qenë. Kërë të folë e pasaniki, janë nëjnë veshit. Kërë të folë e fukaraja, nuk i kushtoj në tësi. Ka o mundësi pasaniki kalëzon pra Allah, javë nëjnë veshit. Ka o mundësi fukaraja kalëzon dhije, nuk i kushtoj dhe mendje. Kretë kjo për qëfarë, qka qëndër të kjo? Nga se mizani dhe kriteri dhe standardi I vlerësimit njërzve të njërzit është Pasunia dhe dhe cka Dhe pozita E Allah u gjillovala i thapë nga berit ale i salatu selam Kena me ndru në këta Kena me ndru komplet E bu gjelli a ka pozita s'ka nuk në intereson Nga saj nuk e pranon fene zotit Nuk i bindit Allah u të bare kjo vë të ala Aj do tjetë lanë dikse gjenemit A i do tjetë lanë, djekëse, e gjenimit, e dikush që cilë e lanë, djekëse, gjenimit, në të ardhëmën e largët, nuk, nuk i banë fajë dhe asti sen, pozitët që e konë këtë du njo. Andaj dhe Allahu gjellë gjellalu, enjë e hul a'ma. Umrol, aj. Shiko këtu kanë thonë djetarët, umrol është Muhammed e sese, me pajtimin e kegje. Po nuk i tha dhe në Kur'an shpesh vjenë, Ti o Muhammed Ti Ti e bone Ti e thave Mirë po në Kur'an Zotë i onë Gjellë Gjellalu Kur e të qërtonë Muhammedin së sellem Ajo është të qërtu dashmin e vetë Djetarë kanë dënë Dhe në këtë qërtim O shërujtë dashnia Allahu e qërtonë këtë Muhammedin së sellem Po me gjithë qërtimin e erunë dashninën Gësaj ka po zi të zotëi Gjellë fi ula Qështë që e ka rujtë dashninën Nuk i ka thonë umrole ti Po umrole aj Kinë sotifull dikuj tjetër Kinë sotifull dikuj tjetër Abese o e te uëlle Aj Aj në kuptimin për emri I cili nuk o i praneshëm Edhe pse djetë kush umrole Dhe djetë kush jakthej shpinën Adhe ka thonë djetarët Në formën e Zotin këta jet Abese Aj umrole Kush aj? Muhammed i sesele Pse nuk i tha umrole Pse nuk i tha umrole Se kjo drejt për drejt e than për nga berin së sellim e, Ja prish atë raportin qëka e ka me zotin e vetë e bare kjo e te ala Thetë Allahu gjellë gjellëluhu E një e hul a'ma kur i arë qorri U e ma ju drike le allahu je zëke Dhe kjo është fillimi i prishës së përceptimive të njerëzve Ku e ditë ti tha? Ku e ditë ti? Qëka të banë me ditë? Qëka të mësonë ty? Qëka të mësonë ty? që që ki qërri, pastrojët. Pra janë mësu njërzit me, me pasë raportë mirë me njërsë me pozita, me lakmu njërsë me pozita. Ata që kanë në pasurri dhe poste, me i trajtu kinëse vetë posti ka dhënë vlerë. Andaj kanë dhënë djetarët, posti nuk i a vlerë njërit. Posti nuk i a vlerë njërit. Si kur ti shkon posti vlerë në vetë veti, i kishë bo kriminellët dhe kryenet që dhe fara honët të mëhejt. Por ata janë të vejgjel Të Allah u të varë ke vë të ala Thotë Allah u gjelë gjelëluhu A hu jetë dhekëru Fe të mfaahu dhikra Ose i bandobi Për kujtimi E a i kujtohët Pra është për qëllim Qori i bëni ummi me këtum Emma me një stëgne Thotë Allah u gjelë lu ala Saj përket ati i cili Mahët Me të madhë Qisë ka nëvoj për ti E dhe për zotin Feen të lehu të sot dhe, ti me qëta për po mirësh, me qëta për po mirësh, njerëzit me kanë mirën sot, me njerëzit me pozita, ka di kush poziti, kush të një rëndësi, ka pasuri, kush të një rëndësi, e kshë të mera, nga se shpresot, interes dhe levërdijet caktuar, e Allah u gjele gjele luhu, nuk i tha muhame dhe samëse ti ki levërdita ata, a kish e kishë vishë një brejnë, gale i salatë të selanë, ta pranoj e i ma dhe fenë, me, me dëshirë se ta pranojnë kretë. Anas sho pengambëri alayhi salatu wassalam hadith që kanë xjerë me muslimin nga Abi Huraira radhiyallahu an dhot jehudi me pranojnë fen, kët jeuditë pranojnë fen. Dhot. Për më mendoni pejgamberi alayhi salatu wassalam ka jetu dhe ka vdek, s'kam rrit dhot jehudi me pranojnë fen. Dhot. Dhot. Dorsa kanë himë me çindra mira në fen, mirë po jeudit nuk e kanë pranuar fen. Dhe sot e soti shkaktojnë kët dunjajës probleme në numri i vogël In yarzatadallahu jallaluhu Gjell wama alayka illa yuzaka. Dhe ktu ezbrit breng ne penga medis asallam te sin ngati po e myt te kjo breng. I tha Allahu jallahu ala ti çka kiti pergjecsi ajh ka spastrohet se sot pastru. Pro tinu ki asni pergjecsi se dikush do mu pastrua. Njani pe njerve do me nei te viran. Viran do me nei. Ujin e ka. U i ka ardhë, pastrimi ka ardhë I ofrojtë për ditë Thotë jo alejk, thot u në du viranë Wa ma alejkë Ti qa ki me bo me këta Disa djetarë ka ndonë Ti qa ki me bo në kuptimin Qa ki ndorë Disa djetarë ka ndonë Wa ma alejke Ski ti për gjithësi Wa ma alejke Ski ti për gjithësi Qe aj nuk pastrojtë Thotë Allah u gjillu ala Wa emma men gja e ke jesha Saj përketa ti cili vjen të vrapu Kjo është Ibn ommi mektum në një transmetim e ka imin Abdullah, një transmetim e ka pasemrin po Amr. Ky është nga familja, është familje me Hadixhen, me bashortën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fadallahu jallu wala ai til vjen tu vraput e ty. Wa huwa yakhsha dha kitu tutet Allahut. Dhe atorthan ishte i verbër në sy e me sy të zemrës. E ata shifshin me sy E nuk shifëshin me zemër E të zotit cëla ma e dobishme Të zotit cëla ma e dobishme është siri zemërës është siri zemërës Andaj Allahu të barek e vëtjara E ka, i ka lafdru njërës me zemërën Në Kur'an dhe jo me si Dhe si të kër i ka përmend Allahu u gjelluar e ka përmend Në konteksin e shfryzimit Për me mritë e siri i zemërës A nuk kanë si Thëtë Allahu me pa Shikotë në Kur'an që i gjennë A s Po njëri kërë i kosit që, por Allah u gjelë dhët, a nuk kanë si mishë fridzu e me e pa me zemër. Me pa me zemër ata qka e shefësini. A në dhët Allah u të bare kjo vë të ala, fe ente anhu të leha. Ti e lave këtë qorën. E lave se kevi angajum me të mdojtë. Dhe kjo sure e ka prish kret perceptim të kënjërzit. Në islam nuk ka dalim mes ati cili ka pozitë, La ti pa pozit, pos me, me tak vallëk. Dhe sa është e ranë njërzit me i thanë që kish njëri mirë, pythja e ditë kurohë, pëse mi thanë së so i dëvotë qëmë? Leje, nuk tinglonë hiqë. Hiqë nuk tinglonë njërzit me i thanë të vërgjemi më dikush, që kjo njëri mirë, pëse i tutë të zotit? O shtë i drejtë. Nuk tinglonë mirë, nërsa kur ti dhush bërti kanë, që kjo njëri mirë, pëse e ka një filan postin të lartë, Mëndet me të krypun këto adha aty Ja, ja njësis me mëndu njërëzit për, për pozitën e tina Thotë Allah u gjellu ala Kella inëha të dhkira Kella është formë kur anore Jo Jo që ashtu që është ndodhe Për ndryshë duhet Apo jo që ashtu që është me ndove Për ndryshë duhet Inëha të dhkira Kur anëi është përkujtuës Pra nuk është problemi të përkujtusi, po të i përkujtumi Pra nuk ko problemi të Kurani, që kemi thanë se në Kurani, an, Kur Kurani quët, uj, pastrus Nuk ko problemi të pastrusi, otë problemi të ajt me të cilin dëshirot më pastru Ajt së po pastruot O refuzon më pastru, o është lanë dhe cilat së pastruot Ka njërës dhe cilat në këtë dunjan nuk kanë mundësi më pastru Allah unë arrujt për të në Dhe mu s'abohë për e tëne Tëtë Allahu gjelë gjelëlu Fëmën shë e dhe këra Kushtë don Kushtë do Kurani e ndrejtë Kushtë do Pra është meselë A donë më pastruhe Po nuk deshë Se si njeri ju më pastru këtë Kitë Kurani me aledzunu Kile dobi Ma dje Kurani E kanë dëgju këta njerës Të cilët Allahu gjelë Fë emma me një stëgne Për ata krië mdojt Këta e kanë dëgju Kurani Jo piho gjës Ta e ka ndëgju Kur'anin për i buzve më të mira që ka në egzistu dhe janë të buzve Muhammedit. Salas e lem. A ti ka zbit në zemër, në gjoks. Pi që a ti e ka ndëgju Kur'an dhe s'kam pranu më pastruhe. Që ka thu me buzve të tua? Që ka thu me shpjegimin tanë? Që ka thu me shpjegimin e diku që vjenë shumë më avonë? A ja le? Nuk ja le. Andaj, uðzimi është ndorën e Zotë i Gjellë Gjellalu. Prej ti kërkohotë? Uzimi, tëtë Allahu të barek e jo, vëtë jala Fi suhë u fi më kerrame Ki Kur'an është në plakat të ndërshme Më kerrame është të pasura Pro ki Kur'an është e zotin me një vend shumë të ruajtur Shumë të madhë, shumë të shmushëm Po njerëzit nuk e respektojnë këta Tëtë Allahu gjelluala më rfuatin Më të hara janë të ngritur a këto plaka është Allah ka ku është i shkrum, Kur'ani është i ngritur lartë. Mu tahera janë të pasë tërta. Dhe këtu ka i sharet, mu tahera, se ata pëtë cilët ti po do mi bada vetë, e s'po bohën, që i thëtë Allah u gjellu ala, ki Kur'anu i pasë tër, duhet mu ka në dhajtë që ka i pranon i pasë tër. A dhe ka arë në islam me lezu Kur'ani në mabdes, shen, në shenë, në shenë madhrimit Kur'anit, në shenë madhërimit Kur'anit, dhe ka ndalu një djetarët me ledzur Gjunubi, Kur'anit, pëse? Pëse në shenë madhërimit, nga se është libor i madhë, dhe është libor i shenë, dhe është libor i paprekshëm të zotit e barek e vëtjala, anëdhe këtu ka i sharet, se atatë të cilët ti po do mi badavel, espo bahën, nuk harmonizohen me pasërti në Kur'anit. Tho da la u gjellëvala, bi e i di se fara, ës atyre për cjellëzve me legve të zotit e barek e vëtëjala të të Allahu gjellëvala kiramim barara këto me lache janë të pastërta dhe janë bumirëse me lache të zotit gjellëvala që e mojnë Kur'anit pra Kur'ani prejku vjen Kur'ani është kelemu Allah minhubede vë i lejhia ud kjo është mendimi kitë djetarët sahabëve të pengamberi së sëllëm Kurani o fjale Allahot Prej ti ka dalë dhe te hajkë thejet Nga se para kja me të ngritit Kurani Ngritit Kurani Ka zbrit në përmjet Gjibrillit Apo Gjibrahillit Te Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Pra nuk e ka prek asë një ndytësi kur Me leku mëj mad Te shpirti mëj mirë Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Tani kit rruga nga ka ard Së mundet me prek gjithë kush Andaj kur të Ti dhe onë, s'muina me ledzu Kur'anin Nuk këtë që nga se kena ledzu, s'na është mundcu me ledzu Adhe kërnë për disa transmitimin nga pengamberi jonë sallatë qëllem Se ka thonë, mështë thoje një një pijuve e harrova jetin Kinë se me pashdash se kish harrua Po le thoje, më mor Më mor Kushtë më mor? Allahu gjellu Allah Nuk të le Këtë e bunë aziz, libor i lartë Libori madhë, libori me peshë Andaj, na du të me arte Kur'anis Na vjen neve pas Kur'ani Na si kur dojna me than Kur'anit me pas, me da është të në të ledzoj Po ajde duj Duj Po nuk mundësh A dhe kjo është si kur me than dikush Me da është të në bona milionar Po banu Banu milioner nëse mundësh Po nuk këndëshirën të ane është në risku në Zotit e bare kjo vëtë jala Andaj sahabët e pengamberi s.a.s. e që monin mundësin që jau ka dhanë Allahu me ledhu Kur'anit Andaj Othman ibnia Fani radhi Allahu and i sili njëhet njërin nga ledhusit më të shumë Kur të Kur'anit Allahu Gjellu ala kër e krynë të khatëmën e mirë të mushafin dhe e puthe dhe thonë të kelemu rabbi fjala Zotit tem kanë dhanë komentatorët E kësaj fjale të thmanib një afanit Pra, elhamdulillah që Zotin më ka mundcu me lezu fjale në Zotit Wallahi dhe një herë dhe në këtë dunja është begatit dikush me ta mundcu me nejt me ta Së ta mundësën si cëlli Apo, ata njërës të shovin begatit me njërës Me nejt me njërës të kam pozita Prej begatit dhe më të mdoja me nejt me djetar Me nejt me djetar Prej begatit dhe më të mdoja është me nejt me njërës Ka e di në Gjasa ata kan shoshruus nuk ka nzor per shoshruus kan shoshruus andaj sahabet e kuptonin se me lexu Kur'anin obegati e jo qe teki ndor ata e jo qe teki ndor ata andaj allah tebaraka ve teala kiramin barara ket kur'an e kan mbajt me laqe te mloja me laqe te ndershme sot allahu jelle jalalu qetil al insanu ma akfara i mallkuar qof njeriu cfar mohusi esh I malkuar që vë njeri ju Sa i kallon Zotë i unë të barek e vëtjala Dhe sa shumë mëhon Allahu në arruaj nga muhimi Dhe nga përbuzja dhe në përkambja e mirësive Zotë i të barek e vëtjala Dheri këtu arritëm në këto ajete në gjëratën e kaluar Tani Allahu gjëllë gjëllë luhu Pas i e filloj këtë sken Me një qorë dhe me mrollat e pengamberi Sallallahu a.sallem Dhe me kërënetsin e një atyre të cilët bënin kryenetësin nga kure ishtë paria Allahu Gjelle Gjelalu tani ishti me mendu njërzit a e meriton njeri me pasket ketë kryelartësi tëtë Allahu Tebareke të min eji shëj in khalaka e njeri a mëndon hëq për çkaj të shkryu për çkaj të shkryu atë këjtoj të hisë datë lindja këri ka një vogël së ke ditë kur gjohë Hitsë këdit, kanë lujt njësë me tyje Janë gzu njësë me tyje Kanë baha i gare me tyje Dashnije e familjes Ti skecin vare Kenis gradualisht në dërvijit e me mordë një informacion Dhe tamam ti Ti vërtetojsh dhe ti verifikosh Disa informacionet vjen pleqria E tamam vjen pleqria Shkon të Zotit e Bareke Vëteala E shumë për njerëzë shkon e dhe maharët Thotë Allahu Gjellu Alamin Ej ishej in khalaka Njeri ju, prej çkaj të ka kryu Allahu Gjellu Alamin njeri ju Nëse dikush refuzon me mendu prej ka e ka Prej ardhjan Allahu në kalzon Thad Allahu te bareke wa teala Min nutfetin Khalakahu feqadara Pi një pikuja ka kriju njëri Kjo është njëri ju Një pikuji Një knatsi e dikuj tjetër është ba njëri Dhe ky njerëz mundohet më u bë krijenëç ndaj Zotit dhe i filozofon Allahu xhelalu ala dhe i shet polemik Allahu te barake ve taala dhe thot feja kështu ashtu ekso me radh. Pa dije, folin për Allahu njerzit si më fol për një artikull të pazar. Popo, pa, pa, lejo, lejo. Popo ban, çu jukaton Zotin Kur'an. Flasin njerzit për Zotin si më fol për një artikull. Flasin njerzit për Zotin si kokun më fol për një artikull. A ndajtët Allah u gjelolla për pi një pik uj e kemi kryuar E tani që ajo pik uj A ka pas kudrat vet mu shëndru këto që ka na e mi bo Jo E as fuqit e këtë dunjajës Kryesave së këshim pas mundësime e bo njërijun Nga një pik uj, mërë një pik uj, meditoje Kanë pas për se lefit e kanë mor uj Shtu e kanë mor Dhe kanë këshir Ka thonë subhalë Allah i ladhim Për qëti uj të ka bon e me zotit Picit i ujt, një ka qërë ujt, një pik ujt në kabon e vëzotit A e më rriton njëri mu pokri e madhë E thotë Allahu të barek e vëtjala Fë kadderahu E ka morë Allahu kët ujt dhe të kabot t'uja Fë kadderahu e ka formësu njërin Ajo pik ujt kur në kudretin e vet A ka pika ujt men A ka pika ujt dëshira Me thonë këshire dorën e majtë që të makëne dhe dorën e djatë që të makëne Si të vënëmi këto, a ko dëshira? Sko dëshira? Kush ja krioj pikës dëshirat? Kush i tha shko një pik ujë këne dhe një pik ujë kënde Nja një pik banju kam dhe një pik banju kryje Dhe një pik banju vesh dhe një pik banju gju Dhe një pik banju stomak dhe një pik banju zemër Kitë këto nga një pik ujë, kush i drejtoj? Fe kaderahu i madhësht aji cili ka dre A në e allohu neve në këthër në sejnë, që kushini ju? Kushini ju? A ju takon juve me full kështu? A në insani është interesant kër e haron za në filën e vetë, thëtë allohu të bare kjovë të ala, thëmë me se bile jesëra, jo veçkash, kër e ka formësue, ja ka letësu udhën për me ecë. Shikosa insekti ecë zvarë tërhiqët për toke. Shikosa insekti ecë zvarë tërhiqët për toke. Sa kafsha shkon me katër E sa krije sa zoti ka botë quditshme Dhe formësimi më i mirë është formësimi njëriut Lëviz me plotë dëshir Me plotë vullnet Bandë shkadoje, mendon shkadoje E ka krimi në përsosër Dhe është ingritur Në kam Andaj dhe në arab të i thënë kaim Në kam Andaj dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Mirë po këtë ecme Kur të haroje njëri ju Kusha kam mundësu E që se ka bëhë kafsh Me shku për, posht A i do një harëshet fudullëk Andoj i gjenjë plët njërë të hec me qallëm E për këtë ta tha Allah Kër të barë e kjo vëtële Kër të sesh në tokë Këtë ka dole Musi që kryen të rma Se po e haroje ati cili të kam mundësu Me ecë në kam bashk krye madhë E kur të bashk krye madhë Për nëbysë Allah Andoj gjenem lit hin, gjenem Me krije ështën Allahu Gjellivala, për mbysur, pëse? Se e ka këtë shpërdorë një metin Allahu të barek e vëtë Allah Ndër krijesat më të mira, që ka i ka kriju Zotë i Gjellivalu, është krijesat njëri Dërisa ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Inna Allah e khalqa ademe ala suratihi Allahu e ka dhanë formën njerit Ha? Me cilësit në gjashmet Zotit Ti she a i she, ti dëgjon a i dëgjonë Tiki dor, ajko dor, tiki kam, ajko kam, gjelle gjelalu, hu. Aj që shi të akon madhriz tina, e njeri që të akon, vogëlsis e tina. Por a kanë mesin e kryesave si njeri. A kanë mesin e kryesave si njeri, s'ka? Andaj djetarët u pajtu në se në në univers, pushtet matë malë se njeri ju s'ka posë kërkush. Pushtet matë malë se njeri ju s'ka posë kërkush. Asë gjinnë, asë melekë, As kafsh, as njësa, njërijo ka vasë pështetin më të marë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu hu në surën në mëllë, e përmendi pështetin e njërijut në kohën e Sulejmanit, kur Sulejmanit tha, ale i salatu selam, kush ma vje belkisën për njëmen, tha një gjinë, një gjinë, tha unë të bi, tërsa të qo është për kërrikës. O kjo okay, shumë, mu qo për kërrikës. Tha Allahu Gjellu Ala, dhe kale lëdhi, Dhe kale ledhi indahu ilmu l-kitabi E në atike Tha njani cili kishtë dhije Njeri Njeri Nisa ka ndonë Sulejmane është kjo A.S. Tha unë e tabi përsa Tha sa lëvizja qërpikutan Njerë, një lëviz me cini të ki për para Dhe veç janë zeri për para Falem mara ahu mustë të kërran Inde, veç e pa për para Para mendoni prej në sham Një menë Lërështi e madhe Komplet me gjithë karrike e kapruhe Allahu gjelë Tha këj njeri ukon Qështë e ka pohët këtë forëtës? Kale ledhi indahu ilmu l-kitab Kishtë ilm Andaj kriesa ma e përsosur në univers është Kriesa njeri Andaj kanë thonë djetarët se Muhamedi është kriesa Ma e lartë Zoti të zotit të barek e vëtë jala Pasaj dhëtë Allahu gjelë gjelaluhu Thumë e matëhu Fë akëbara E pasi ta krye njëri ju misionin nga pika në kam E pas ta i qka duhet me, me e bo për me tregu Allah o madhështin e ti E mëtehu, e ban me vdek Andë njëri ju lullzon qelë pranvera shumë E kryon dhe ndërton dhe ngrit gjëra dhe kryin veprimtari Por në fund do e mos e ka mushtri i vdekte Do e mos e ka mushtri i vdekte Për me e kalzu Allahu kudrejtën e tina Andaj gandon disa djetarë të presa avëve të tabinve Në vdekje kalzot kudrejtë i Allahot Së më nëtë mikë dikush Ska dikush kushmik Andaj Allahu gjelë gjelalu kudrejtën e tia të rekon në, në vdekje Andaj në Quran, në surën, el-wakia Ka thënë Allahu të barekja vë të ala Tërgjion e ha Këthane si të munit Kër t'i venë e dikuit vdekja, të rgjeunë ha, këthane si të mune A mune të fëtirë toë kështë dikush Nësa në surën kjame, ka thanë Allahu gjellu ala Wa qila Dhe thuhët, kura njerën shtat dhekes, a ka dhe një doktor Shka, kër t'i venë njeri ju të gjeli, shka doktor Thadë Allahu të barë ke vëtjala, fa eqbarahu Dhe i ka caktu njerit varë A ndaj shtijet njeri ju në varë Kjo gjithashtu pre kudretit Allah u gjelluala Dhe kudretit Allah u gjelluala gjithashtu Shijet na instiktin e njerëzme Për me varos njeri tjetërin Pse është ti njeri ju njeri ju në tok Kushe ka inspiru këta A me thotë Thotë Allah u te bare kjo vëtjala Minha khalakënakum Prej toke ju jo kemi krijuë Vëfiha në idukum Dhe në tok ju këthejna Tanikur thotë Allah u në tok ju këthejna Kushe kësa njeri në tok Njeri E mori njerën dhe e vorosin. Kushe ka inspiru njeri unë me shti njeri në tokë? Zotë i unë te bare kjo të ala. Andë njerës harojnë sa i ka inspiru Allahu në të rëshmëri, së mune me dalë për kjo në të rëshmërive. Së mune me dalë për kjo në të rëshmërive. Thëtë Allahu te bare kjo të ala, thumë me i dhe shë e në shara. E kur dojë e zotë, e rinjavu. Derte që kja jetë, njerëzit s'kam problem. Pini pike o kryu, s'kam problem Allahu e ka formësu, s'kam problem Allahu e ka mundësu me hec, s'kam problem Kanë me dek njeri, s'kam problem Mi thonë njeri dikujna Mi thonë më husit matë matë Njeri ndronë një, thëtë po, ndronë një Vdekja hapt Teri këtu s'kam problem Kanë me evoros, s'kam problem Kur thuhet, kamur rinjall Këtu botë kja meti Andaj sprova Allahu të është në besimin rinjallje Thëtë Allahu Tebare Kjovët e Ala Thumë pastaj që ko hapsir I dhe sheë e në shara Kur doja aj Si kur që i ka bo krejt qëto Edhe këthen. Barek, e këthen Andaj në ajetjetër ka thënë Allahu Tebare Kjovët e Ala Aj i cile e ka kriju njeri për të parën her Pse pivikaran për zdyti Andaj disa predjetarë dhe than Kur doje dikush me dit rinjoh dhe qisho Hiq ma shumë se me e pa një njëri të lind Një fosh një këshyre të lind Për i qka i të ka dale Qëfar forcë e ndjera ta Qëfar forcë e ka kryu e E njëta forcë e rinjall njëri Në thëtë Allahu të bare kjo vë të alën vajzdim Kella lemma Ja kudime emara Thëtë Allahu gjellu ala Kur sësi Pra nuk është që shmëndoj njërzit Njëri ju nuk e ka kryu dhe tjërën e vet Kur bat puna kja metit Logarijës Mizanit Peshore Njëriju nuk e ka kry dhe tjërën e vetë Allah i ka dhonë shumë A i s'ka mundësi me kry dhe tjërën Edhe me dash me kry Andaj tha për nga mirë i unë Sallallahu alaihi sallam në hadith La uhsi thena en alejk Tha o zot Unë e zdi me thonë faliminderit Sa meriton ti Ti e i madhë që shë ti e di vetën Gjelle gjelalu hu Andaj Allah u gjelathot Kella kurse si Njëri nuk e ka kry dhe tjërën Dhe kanë në kanë dhënë disa komentator Dhe se të kanë studiu Kërani në detalët e veta Në imësi të veta Fjalla Zoti Gjelle Gjellelu Lemma Ja kudhima emara Aj Lemma do me thënë Aj ja kanis dhe tyrave Po së mundet me kry Lemma është a i cili Hinë me sos një punë Po së në kry Lemma është se ka kry hiq Allah dhëtë ja kanis Po nuk mundet me mjë kry Në këtë Pa as besimtari Shmunët mi thonë Allah O të sa meriton aj faliminderit Shmunët Andaj dhe bënga më beri jonë Adin që ka nëziri më në Bukhariju As një prej njërzve nuk hinë gjenet Me punën e vetë Nuk mundët me nëzirin kunderler O zotë sa kushtë në gjeneti që kaq Qe punën, s'ka Shmunët Pse se jenë më borgj Andaj ka trasmetuj më më hakimi Ne mos drekën e Tina nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thana li salatu selam ni një njerërinjallahu. Pas 100 vjet ka bu ibadete, pas 100 vjet. Jo pas vjet, te na pas 10 me fol namaz ku ja qish, ka thotu un gam stazh. Stazh gam votu, ka dal mos fol ne muzoni ditë do pun. Pas 100 vjet te pejgamber sa, pas 100 vjet di ka vdotin Allahut. Dhe bukën e ka pas vetëm një lloj pemë. Me pak është mjaftuar. Dhe adho u gjeluar e rinjallë Dhe i thotë o robijem Hingënet me mëshiron time A i thotë jozët me punë të mija Unë kompunu 500 jeti badet këmbo 500 jeti badet këmbo Andaj kjo është ajo ndjenja E krenarizë fodullok, dhe fodullokët dhe vetë mashtrimi Që ka i futit njeri ju Njetëra katërvej pra mi botë mira Edhe veç i këshin njerëzit tash me mëndje madhësi Thu së ki ka bo mirë Allahu gjellë gjellalu Allahu gjelluala i tha O robi jem Hinn me moshirën time Ajo me punën time Hinn me moshirën time Me punën time Atër i tha Allahu gjelluala Me lekve të tina Merë një pun të ketë komplet Në zernja një në antë pëshorës Edhe merë një një një në sy Në zernja një një në sy Jo dytë, njënin Edhe në gjernë nga nga tjetër e pëshores Thotë për nga mbejle a.s. Salat e selam Farajahat il ajin O ranojësini Ranojësini Sa kushton kisi Sa kushton Siko, siko sa spitali o ngrit Doktori, mjeshtria, specializimi Doktorat të madhë Qka janë të bo? Po? Me mujt, me e gjetë, pak që shmini mu Qorit me akty pak dritë dhe dënjonit çka e ka pas po pak ju ka prish kur tja kthejmë pak dritë kiamete bojnë e shkryjnë në libra si ja kemi këthi pak si Allahu 7 miljar njërzve ju ka donë si kur kush të këthot e e këto kush i ka donë këto po shofi njërzit po shojin qartë po harrojnë Allahu njële gjelelu pra Allahu prej bollokit madhë shka je njërzve, e jep njërzve atë harrojnë e aj kur tha me punën ti Allahu tha të aman mate sinin me jamur sinin tjetër më thon mati atë kët. Më ia mor vesh çikani, më ia mor gojën çka fol shumë, më ia mor kom, më ia mor zemrën, më ia mor luksin, më ia mor. Krejt të mira që ka dhënë Allahu xhelal xelal, më thon mati, mati kët. Çka i jetë? Atërt tha o Zot bi rahmetik, shtinë në rahmetin tanë sa më e tash. Andaj Allahu xhelal xelalu në Kur'an ne vëna tregon, "Lamma yaqdhima amra." Njëri sunë kryend të tirën e vet ndaj Zotit e Madh ke u teala. Sa do çmu noat? Andaj nga kur thoi nga mikri farzët Nuk i nga do thonë midal haqësh zotit Dhe mu munuë Mu munuë se ti menit sejtë dhe Tanë kohën së një delë Allahu Jelle Jelaluhu Haqësh Andaj kjo është ajo pjesë atësë në Allahu Jelle Jelaluhu Ja përmen njëriju Së mund është midal haqësh Allahu Jelle Jelle fi ula Pasatët Allahu Tebareke Vëtala Fel jëndhuril insanu ila taami Le të shikojë njëriju Në u shimin e ti Kjo që përmendet tani e begative të tjera, të cilat i ka afërdhatian ushqimi. Qase njeriu është i rritur me material dhe një vlerë materiale dhe krejt me euro dhe dollari më dapo. Me ardhe argjend, mi thon dikujt, kjo është dinitet, se lexon, s'e nuk ja lezon aparati. Mi thon, kjo kushton 500000. A thot kushton ka kjo? Kjo kushton ka, ndërsa kur i thukë o vlerë, familja o vlerë, namosi o vlerë, jumia o vlerë, morali o vlerë me pas ftyro vler sa kushton thot o nuk kushton kjo kushton pa çme mo kjo nuk ja lexon aparati e allah o xhelalu e di njeriu ti ç'i smenon tha fel jall dur atar xhiro ushimin tan ka ka ard ushimi jot e kështu merat do ta shohin religjerat e ard me laj elush me allah o te bareke vota ala te allah o xhel jalal o mustafa priatorat do cilet e mohojn begatinin allah o xhel xelalu elush me allah o te bareke vota ala ç'zodi on xhel jalal namun son me çen Te-a văzut și-l văzut că undeva de că e o te-ară.